Szorongás az ultrahangtól. Az már kiderülhetett az előző könyvből, rettenetesen kell a fél éves jogdíj, rizikós helyzetekben az idegességemet kioltandó hajlandó vagyok össze-vissza beszélni. Illetve két lehetőség van. Mindkettő irritáló annak, aki részt vesz velem a szituációban. Vagy úgy feszülök be, hogy egyáltalán nem hallom, ami körülöttem történik. Nem hallok, nem látok, nem érzékelek semmi más, csak a saját félelmemet, és ezen a félelmen tartom rajta minden érzékszervem. Ez olyan, mintha az ember a saját belső pánikszobájában lenne. De egy olyan pánikszobában, ami nyitott, vagyis csak félig. Vagyis igazából úgy néz ki, mint a magyar kirándulóhelyek nyomorult kis kilátói, amelyek valójában olyan domb épített, fából készült főkék, amiket eredetileg míves és romantikus kis pagodának szántak. De egy vagy inkább fél év használat után, ha őszinték vagyunk, nyilvánvaló, hogy minden szándék ellenére ezek a kilátók több irányból szellőző nyilvános WC-vé válnak. Ahova a csövesek szarni, a heroinisták szúrni, a tinédzserek pedig újazni járnak. Minden össze van bennük karcolva, grafitizve, pisilve, és minden össze van kenve bennük valamivel, ami egyszerűen nem tudja nem odavonzani a tekinteted, hiába másztál fel teljes öt méter magasra, hogy lenéz egy ményomor falura vagy a gazdag budai villákra. Ez a kettő kilátás a standard. Szóval egy ilyen összefirkált, büdös fülkébe vagyok zárva, amikor izgulok, és nem tudom élvezni a hangulatot, mert a saját pánikpagodám megmaradt falain azokat a feliratokat böngészem nagyon közelről, amelyek arról szólnak, hogyan fogják megbaszni és megölni egyszerre az anyámat. Ezeket a fenyegetéseket nagyon pici betűvel vésték a falakra, tehát nagyon kell koncentrálnom. És hát különösen azért érdekesek ezek a feliratok, gondolom magamban a saját elképzelt pánikpagodámban, csak nagyon sokszor szeretném kivondani, mond ki te is, pánikpagoda, kurva, jó? Mert az anyám halott, szóval az egész is fenyegetés teljesen értelmetlen. Ha stressz helyzetben nem a pánikpagodámba zárkózom be, akkor folyamatosan beszélek. Nem mondom, hogy minden humort nélkülöz ilyenkor, amit mondok, de az biztos, hogy, hogy is mondjam, nem komfortos annak, akivel csinálom. Például vegyük a nőgyógyászt ebben a történetben. Amikor belépek a rendelőbe, ő még nem ismer, és gyanútlanul teszi fel a kérdést, hogy mi a panaszom, és én egyből be is lököm a beszélgetést, amikor drámaian azt válaszolom, hogy a panaszom a pozitív terhességi teszt. Azonra aládugom az adminisztrációs lap zavaros, Kérdéseit Megmutatom neki, hogy nagyon nagy betűkkel adtam egy javaslatot, hogyha minden jól megy, akkor valójában nem terhes vagyok, hanem tisztákkal elrákosodott, majd amikor ezzel a kibogozhatatlanul elhadart, asszociatív hömpölygéssel, ami az írás technikámat is jellemzi, odajukadok ki, hogy mielőtt belecsapunk a vizsgálatba, tulajdonképpen nem bánnám, ha igazolná, hogy igazi diplomája van egy igazi orvosi egyetemről. Mert mit tudom én, ha csak vette, simán hiáti hogy terhes vagyok pedig. A nőgyógyász, doktor, hm, abigél, nem, Edward, doktor Edward, szokatlan empátiával, az idegességem valódi okát megértve, bársonyos hangon, türelmesen válaszol, mintha értelmi fogyatékos lennék. A Számávájsz Orvostudományi Egyetemen szereztem a diplomámat, remélem megfelel. Hm. Megvanom a vállam. Megvanom a vállam az orvosnak egy magánklinikán, aki a lihegő elme bajon és a sértő feltételezésemen, hogy ő egy kuruzsló, felülemelkedve éppen beszállt a játékomba és megnyugtat, hogy van diplomája. Megtehetem, nem? Vagyok abban a helyzetben. És az általam adott diagnózis javaslattal nem is tudtam kicsikarni a biztatást, hogy nem lehetek terhes, abban még mindig reménykedhettem, hogy abban a pillanatban, hogy beszámolok az aktív, éppen folyó menstruációmról, azonnal magunk mögött hagyjuk ezt a rémálom feltételezést. Majdnem így lett. Amikor kiderült, hogy ott éppen akkor a pozitív terhességi teszter egy időben vérzek, az orvos maga mondta ki a saját diplomás szájával, hogy ebben az esetben tényleg nem túl valószínű, hogy. Micsoda másodpercek voltak azok? Mint amikor lemondanak egy találkozót, elmarad egy óra, visszamondanak egy munkát, amihez nem volt kedved. Szor ezer! Fellebegtem a vizsgálóágyra a megkönnyebbülés súlytalanságával. Hogy megérte -e az a néhány másodperci gondtalanság, amit abból nyertem, hogy valaki mondott valamit, ami még egy ígéretnek sem tekinthető, annyira egy semmi? Egyáltalán nem. Mert abban a pillanatban, hogy dr. Eduard bezselészte a hasam az ultrahanghoz, a lebegésből hirtelen az ágyra zuhantam, és azonnal megharagudtam rá. Pontosan azt éreztem, mint mindig, ha valaki megígéri, hogy ő garantálja, hogy minden rendben lesz. Egy pár másodpercereig eluralkodott rajtam a felelőtlen jó érzés, belelazultam a kiszolgáltatott nyugalomba, de amikor kezdtem beleszenderedni, úgy éreztettem fel magam belül erőszakkal, mint egy délutáni alvásból, amit nem engedhetek meg magamnak. Ó, te mocskos doktor Eduárd! Neved ki dicsel nem él, hogy Elhitetted velem, hogy a terhességi tesztek hazudnak aztán? És valóban. Ez egy négyhetes hetes beágyazódás. A zokogás gejzirként bugyogott fel belőlem, dr. Eduard rutinosan zsebkendőért nyúlva, alig szaturált hangon kommentált. Akkor nem örülünk. Milyen gyakorlott ez az orvos, gondoltam magamban. Ilyenkor mindenki sír. Így vagy úgy. Ő pedig már azt is meg tudta mondani, hogy ez a sírás nem örömből, hanem kétségbeesésből fakadt.